Від занедбана будівля, де тулився Персі. І власники ледве не знесли той магазин. Проте постояльці готелю, як виявилось, від нічого робити любили навідуватись туди, фотографувати занедбаний магазин. Бувало, що Персі дозволяв себе фотографувати і ставити які питання. Деякі приходили з етюдником. Постояльці, які приїжджали не більш ніж на ніч, з'являлися здалеку навіть із Монреаля або із Отави. І, звичайно, уявляли, що їх занесло в саму глушину. Місцеві навідувались до готелю пообідати чи повечеряти. Лайла якось також зібралась, але Рой відмовився. Сказав, що не бажає за один обід віддати стільки, що потім залишитись без штанів. Власне, він і не міг сам сказати точно, чому так ненавидить цей готель. Взагалі він не проти, щоб одні витрачали гроші на розваги, а інші на цьому наживались. Та й нехай власники готелю замовляють вивізки не в Роя, а в іншому місці. Але якби вони до нього посунулись, він би все одно їм відмовив, сказав, що в нього цілком достатньо замовлень. Коли в готель прийшла Карен найматись офіціанткою, їй відмовили, сказали. «Боюся ви для офіціантки не підійдете». Занадто повненькі, відрізала адміністраторка. Карен сама йому це розповідала, сміялась. Бач, худих їм давай. І все ж таки вона влаштувалася туди покоївкою. Загалом їй було все одно. Як би там не було, Рой вважав, що власники готелю – хапуги, а ті, хто там служить – зухвалі. Ось вони всю землю по обох берегах захопили, нову будівлю собі будують. І ще ходять чутки, ніби котеджі будуть будувати, магазинчик під старовину і такий же старовинний театр. Дрова палять просто так з піжонства. Загалом покорду на день. І нате вам, будь ласка, людину найняли, яка ліс буде бульдозером чистити. Це просто жах. З раннього ранку Рой приступає до роботи над черговою вивіскою. До восьмої вирішує, що на сьогодні вистачить. Миє пензлики і раптом чує, грюкаються дверця та машини. Рой виглядає у віконце і бачить старий, безнадійно проржавий б'юїк Карен, який її сімейство придбало в кредит. Тепер займає гроші на ремонт б'юїка. Карен відчиняє двері у хлів і каже «Привіт! Привіт! Слухай, що ти сьогодні робиш?» Та так, те се. Карен точно така ж товста і так само нехай вдягнена, як тоді на вулиці. І все таке від її появи у Роя легше є на душі. Ага, пензлики миєш, не інакше я в ліс зібрався. Та не завадило б. А тітка хай собі думає, що ти працюєш у поті чола. Рой дивився на Карен, вона оглядала його майстерню. Шукає очима, яку вивізку він зараз розписує. «Що, захотілось попрацювати?» «Досить з мене і моєї роботи. Білизну міняти та вани чистити». «Стривай, а знаєш, навіщо я приїхала?» «Сьогодні мені машину в ремонт здавати, а завтра на роботу на зорі. Думала, під'їду на машині, але...» «Вантажівку чи що хочеш взяти?» «Ти вже вибач, будь ласка». Я прямо не знаю, як завтра до роботи добратись. Гаразд, бери. Правда? Ти завтра нікуди не поїдеш? Сам собі господар. Можу завтра, можу і післязавтра. Вдома справ повно. Просто мої думки читаєш. Мені ж і продуктів треба купити на суботу і неділю. Ну, дякувати Богу, гораз плеч. А Рой усе роздумує – як би їй спитати про ліс? «Може, викласти навпростець?» Чула, мовляв, що готельні власники задумали. Вже було заготовив, що почати. «Знаєш, тут, мовляв, неприємність одна. Не знаю, що робити». Але Рой не встиг вимовити це в голос, бо Карен уже вийшла і прямує до своєї машини. «Мені машину о 12 відвести, відвезти, а поки поїду продуктів накуплю». «Тигра заберу, він у ветеринара. Я тобі казала, що йому в уху погризли собаки. Можна увечері за вантажівкою заскочити? Я сама заправлюсь». «Ну ось, тигр у ветеринара. А це, мабуть, грошей коштує». «Гаразд, удень сам бак залю. Карен їде, а Рой відразу сідає у вантажівку і їде до лісу, на те саме місце, де був учора». Може, до Персі заїхати розпитати? Та ні, вирішує він. Персі побачить, що мене розібрало та ще й перестарається, пригорне з трьох коробів. Рой знову подумав, чи не поговорити із фермером. Знову, як учора, вирішив, що не варто. Рой залишає вантажівку на стежці, що веде до лісу. Незабаром стежка обірветься, але Рой, не чекаючи, повертає з неї. Він ходить лісом, дивиться відповідні дерева. А дерева зовсім такі ж, як і учора. Ніяк не схоже, що їх втягнули в таку грандіозну ворожу змову. Рой поспішає, ніби йому хтось настає нап'яти. При ньому ланцюгова пилка та сокира. Якщо хтось прийде сюди і грізно запитає, що він тут робить, Рой відповість, він тут із дозволу фермера-власника – і про жодні інші контракти він не чув. Він скаже, що він не піде звідси. Нехай фермер сам з'явиться і скаже йому, що робити. Рой ловить себе на тому, що каже вголос. Окрім нього ніхто не має права. Рой говорить сам до себе, як Персі Маршал. У лісі не те, що на вулиці. Тільки встигає під ноги дивитись. Рой розуміє це тому, що спокон віку... Валиться все бурелом. Земля виривається корінням, а стовбори, що впали, гниють. Там, де згнили – горбинки. Там, де коріння переломилося – ямки. Адже рой читав десь зовсім недавно і ніяк не може згадати, де. Ніби вважають, що повелося так здавна. Коли лід, застигаючи між пластами землі, сплучував їх химерними пагорбами, як і зараз в Артиці буває – а де землю не розчищають і не обробляють, там бугри так і обробляються. І ось трапляється те саме, неймовірне і природне, що може статися з будь-яким роззявою в лісі, скажімо, із постояльцями готелю біля річки, для кого ліс – це місцеві прогулянки, куди вирушають у легких черевиках, а не в чоботах. Іде під ноги дивитись не обов'язково. «Так от, відбувається те, що ніколи не траплялося з Роєм, хоча він навідувався в ліс тисячу разів. Не траплялось і не могло трапитись. сипле легкий сніжок, лягає на землю, вкритий сухим листям, слизько. Нога Роя ковзає, підвертається, а в цей час інша раптово провалюється в засніжене місо-вусучків. І йде так глибоко, набагато глибше – ніж можна очікувати, і не відчуває під собою опори. Це все означає, що Рой, блукаючи лісом у бентежних почуттях, потрапив, можна сказати, у таке місово, куди ступати потрібно обережно і боязко. А якщо можна обійти, то не ступають і зовсім. Ну що ж потрапив, а що ж далі? Не ж потрапив, справді? Рой захитався, не встояв, і бути такого не може. Рой падає, рой лежить на землі. І нога, що ковзнула і підвернулась, виявилась затиснута іншою. І цю іншу повільно затягує вниз. Рой викидає руку і спилкою вперед. Другою відкидає сокиру подалі. Невдача, сокира зривається. Сокира із силою вдаряється по коліну підвернутої ноги. За допомогою пилки рой підтягується до гори, але йому не вдається лягти на неї. Повільно і вперто, невідворотно, його засмоктує вниз. Так можна і ребра переламати, але йому щастить. Рукоятка сокири могла виватись і ударити його в обличчя, але й тут йому пощастило. Він міг порізати ногу, він перебирає подумки всіякі наслідки, не те, щоб з полегшенням, а з таким почуттям, що все це може статись. Те, що з ним щойно сталося, те, що він послизнувся, влучив ногою у бурелом, упав, незбагненно, безглуздо, неймовірно. Рой намагається витягнути ногу. Обидва коліна зводить біль. Одне забилось при падінні, інше забилося сокирою. Рой хапається за стовбур молодої дикої черешні і повільно піднімається догори. Встає на обидві ноги, нахиляється за пилкою і мало не падає знову. Біль, що виник десь у п'яті, пронизує тіло до самого серця. Рой випростовується, не розуміючи, звідки біль, але інстинктивно намагається не ставати на ту ногу, що кознувши підвернулась. Ось він біль, де? Не в п'яті, а у кісточці. Рой випрямляє ногу, оглядає обережно, ледве настає на п'яту. Різкий, нелюдський біль. Не може бути, що вий не зник. Не може бути, що не може йти. Це не вивих, а швидше за все розтягнення. А яка різниця? Рой розуміє, треба звикнути до болю. Треба терпіти. Це спочатку так боляче, а потім легше. Він намагається йти. І не може. Він боїться ступати на хвору ногу, а раптом перелом. Перелом гомілки, хоч це не так страшно, та й у старих буває, коли скузаєшся. Рой вирішує, що йому ще пощастило, могло набагато гірше статись. Перелом гомілки, дрібниці, нічого особливого. Однак Рой не може зробити жодного кроку, він не може йти. Нарешті до нього доходить, щоб дістатись вантажівки, доведеться залишити тут сокиру та пилку – Лягти на землю та повсти. Рой пускається рачки і повзе в лісі своїми власними, уже занесеними снігом слідами. перевіряючи застебну застебнута блискавка на кишені, де ключ від вантажівки. Махає головою, струшує шапку, вона падає у сніг. Козирок заважав дивитися вперед. Тепер сніг падає йому на голову. Рой вважає, що обраний ним спосіб пересування повзком не такий уже поганий, принаймні здійснимо, хоч і ниють коліна. Тепер Рой рухається обережно, переповзаючи горбистою землею через хмиз. Навіть якщо перед ним виявиться легкий ухил, можна буде скотитись. «Дякувати Богу, що на шляху не трапилось болота». Якова Тебоу, що він, не зволікаючи, ні хвилини, наважився повсти до вантажівки. Хортовина посилюється, сліди його може занести. Якби не вони, нелегко довелося б притулятися животом до землі, шукати дорогу через ліс. Все, що з ним сталося, що спочатку здавалось немислимим, поступово стає звичним. Він повзе, опираючись руками і колінами, припавши до землі. Обережно обмацує хмиз під собою, чи не гнилий, потім перевалюється через нього животом, загребаючи руками, прилили листя, землю, сніг, у рукавичках незручно, не вчепитися пальцями, як слід. І не розбереш на дотик, що під тобою голими пальцями краще. Отак він і повзе, і нічого більше його не дивує. Тепер він не згадує ні про сокиру, ні про пилку, кинуту десь там. Хоч ледве умовив себе залишити їх Рой навіть не роздумує над тим, що сталося Сталось, ну і гаразд Йому дедалі виразніше здається, що інакше і бути не могло Попереду маячить досить крутий схил Діставшись до підніжжя, Рой радіє, що стільки повз Але водночас йому страшно подумати, який важкий шлях ще має бути Він передихає, гріє руки на пузі Йому чомусь згадується Карен у своїй чорній лижній курці. І він вирішує, що Лайла має рацію. має чого за інших переживати. Рой повзе на горб, де можна піднятися на ліктях. Були б у них дітлахи, він би, напевно, за них хвилювався. А Лайла, яка вважає, що хвилюватися взагалі ні до чого, все ж таки хвилюється за Роя. Хоча більше тому, що він мало працює. Всі ці думки тягнуться в нього в голові, здається, десь зліплюються воєдино, але вони не зливаються. Рой рухається вперед, чіпляється за все, за що можна вчепитись, упираючись у землю колінами, що ниють від болю. Кілька разів він зривається, ковзає назад, але утримується. Нам не дано знати, що думають інші, що вони відчувають, що носять у себе в голові. Нам не дано знати, що думають інші про тебе. Він підтягується, притискається до землі, піднімає голову і бачить перед собою вантажівку. Попереду рівно втоптано. Знову Рою стає радісно. Він підводиться, стає на коліна. Повільно хитається, встає на здорову ногу, тягнучи ту, що болить. Намагається підстрибнути і не виходить. Так нічого не вийде, Падеш і все. намагається трохи ледве-ледве наступити на хвору ногу. Від різкого болю темніє в очах. Знову опускається на карачки. Знову повзе, діловито прямуючи вперед, до вантажівки. Він повзе по заледенілому болоті. де де зламується, тріщить ранній лід. Коліна нещадно ниїть. І все ж таки повзти набагато легше, ніж продиратися крізь хащі. Настільки легше, що все погане вивітрюється з пам'яті. У голові мимоволі складається щось схоже на пісеньку. «Повзу я дорогою, повзу я дорогою». «Вантажівку якось заведу. Треба було б заїхати до цього персі. А телефон у нього хоча б є?» І тут стерпинулося багато всіяких неприємних думок. «Що скаже дружина?» хто піде за його сокирою та пилкою, як він пояснить, де їх залишив, чи знайдеться, чи не засипли снігом, коли можна буде наступати на ногу. Але Рой вже не тривогеть, знову піднімає голову подивитись, чи багато залишилось повсти до вантажівки. Знову Рой передихає, гріє руки. Тепер можна і рукавички натягнути, та гаразд, навіщо їх об землю рвати? Йому видно, як за коща позаду вантажівки вилітає великий птах Це сокіл? А може яструб? А якщо яструб, то може кинутись на мене? Нічого, якось його обдурю Персі знову не йде у Роя з голови І коли він знову пильно вдивляється, прагнучи розібрати по помаху крил Який це птах? Йому раптом з дивовижною ясністю відкривається зовсім інше – Справжній сенс – розповіді Персії. А справжній сенс полягає в тому, що художник-оформлювач, маляр, чи як його там, його просто не існує. Немає в природі жодного такого підрядника, жодного такого ділка, жодної людини і згодрича немає. То рой і є, чи не маляр, а художник, що вивіски пише, і не згодрича, а злогана. Нещодавно Вінрой продав дрова готелю біля річки. Нехай у нього і не контракт, але він має дозвіл на рубання лісу у цих місцях. Звідси і закрутилася вся буча, а далі більше. Силу, мовляв, дров на день продає. У нас перш за все тільки про цей готель і говорили. Тільки трохи грошима запахне, неодмінно слух підхоплять і приберуть в оборот. У наших краях повно майстрів казна, що розповідали, що було, а більшого чого не було. І бульдозер ніякий не з'явиться, і скільки людей із спилками тут не збереш, а значить врятовані вони. І ясен, і клен, і бук, і дика черешня, і глід – ніхто їх не буде чіпати, ніхто крім нього самого та місцевого лісничого не залишить на деревах зрубки». З цієї хвилини свідомість Роя переключилась на це відкриття і запрацювала так чітко, як ніколи раніше, показуючи все виключно у благополучному вигляді. Рой уже забув безглуздість, що призвела його до травми. Тепер, сповнений тріумфу, він готовий нескінченно повзти до вантажівки, до щасливого завершення негараздів, і він знову вперед і ніяких докорів у тому, що повірив чуткам. До чого засмучуватись, нервувати, копатися в тому, що сталося? Роя переповнює переможне почуття. Він упорався. Слава Богу, все уже позаду. Ліс Еліс Монро